það er gott en þú munt segja alltaf allt. Að er svo skemmtilegt í. Allt er svo hreint. Það brakandi ferskur. Er, er er er ekki erðu að lengja eftir bara smá jólafríð bara núna? Er ekki? Um, er ekki karfan að fara í fara í smá jólafríð og Er ekki? Jóh hann eftir sko á, og okkur og þetta ja. og þetta og það. Já og all verður ekki smá pása í þá í þættinum þá? Ég veit ekki alveg, veit, við, erum ekki alveg. Veit, við erum ekki alveg, það er svona alls konar hlutir í skoðun Já við, hérna, En ég veit eitt hvað við gerum, þú veist, það er svona, við erum með hundra og hugmyndir og svo bara spyrðum hvað við getum framkvæmt og... og hvað er til af peningum og bara alls konar svona dót sko Það er bara það er þessi bara... sama gamla pæling náttúrulega Já, en sem körbólt áhuga maður getur maður ekki annað þó maður sem nú byllandi hlutraðar en tekið hatt í nóna fyrir 365 að uh, hérna sko þannig að búið að vera tvær beinur útsendingar núna síst, sko í viku núna, sístu tvær vikur þannig að bara bull sko og Nákvæmlega. sko svo er og kvennalandsleikir, nei kvennalandsleikir og hann alltaf búið landsleikir lítið þar að, stá, þá er bara sínt í kalla í staðin og, og, og, og svo hann alltaf var núna kvennalegur núna lögðu dæna þannig að það er bara alltaf nóg að gera maður Já og, og ekki síst ekki síst gaman að fá stjepurnar inn í þetta líka mars það er veist, Já, það það bara er gaman sko. Eftir, eftir 2015 og, og og hérna og komin tími til að eh ja bara jafna þessa hlut Petra pet up. En hérna var að, að það er svo náttúrulega að það tekur sko, ég meina það þarf að gera sér grein fyrir náttúrulega þúst sko það, eins og núna eru bara sjö, það er bara 7 þar er 7 kvennalegir sko. Já. og það er eitthvað einn þúst það er bara skortur á kenna leikmennum heldi ég sko. Já. Það, það er nátt bara færri konur í körfubolt en það er bara þannig. Mm -hmm. Og þetta fer nátt að byrja bara í í grasvotinni. Hérna, þar byrjar jöfnunin sko. Það byrjar með því að peppa upp sko yngri lokastarfið. Jó Já. Ég er einmitt að einbetaði mér núna að því með dóttu minni. Já. Og hérna, ég held að sé ekki tilnætt svona sterkara motivation en þegar fóreldrar fara að þjála bönnu sín. Já. Þú veist, að svona hafa umgjörun að og Já. hafa allt úrlega gott og, og svona, hérna, þú veist, ég að maður er hvernig Það ekki. Vilt maður ekki alltaf bönnunum sínum alltaf, alltaf bestu Jú. það? Er að Jú. er ekki þannig? Jú. Hvernig, hérna hver, hérna, hérna nú er þú litla dömuð og hérna hvernig hvernig hvernig hver, hvernig hvernig hvernig hvernig hvernig hvernig hvernig er þú er þú hérna nú er svona þú veist þú coach líka og, og svona en en uh, sko ég veit ekki hvort þú vilt gefa það upp svona ef við getum kallað þetta openbyrann vettonga, en, en ertu, ertu ég er <laughs> nei, en ertu ertu finnur hinn gullna meðalveg á milli að þess að vera vera sko já, hvað hva, hvar hva, er, er einnum að les maður þá bara út úr badninu hversu langt það er tilbúið að fara og, og og kvetur að baraðaan eða eða reinumaður þúist en og þú hérna þúist ertu varst du faran að láta hana æfa vinstréanda lay-up þegar hann var 4 ára og sko heitna, hvernig er það ég nátturlæ ég sko og þá hún, hún byrjaði að æfa, og og þúist hún var náttúr, sko og náttúr, hún var hún og líka mömmu sem er körfuboltamaður vissulega og fyrir það sem ekki vita að að Páll og María Gyllurstóttir sem er nátturlæ margheldur eh uh, sem mest er við og varnarmannsins og valdskona og og þar fram eftir og sem þá hún var ekkert þú viss hún var aðeins bara byrja, þryggja er það hún byrjaði þryggja 4 ára 4 ára 2 ára ja og þryggja er hann fór fyrsta árangur og þó þú alltaf þryggjara börn vita ekkert hvað vilja skilurðu nei þannig, þannig hana maður þurfti alveg svona aðeins að hérna peppa það upp í þinni að þú sé nú körfubolt og svo þú kemst bara í vana herna svo na svona þegar svo 2 3 mánu voru búnir af semst tímabili fyrra þegar orðin fimmara, mm -hmm. þá voru orðið 5 ára og nú erum 5 ára þá vorum fara hitta sko með 5 á minuboltakörfur þá ja. var það orðið gaman ja en að tókar en en semst eh uh, og síðan hefur þetta bara einhvernig sjálft aukist sko hérna, og núna við vorum með blandaðan hóps sko þegar hann var í leikskóla hóps og svo, núna er hann er hún um orðinn sko komin í fyrsta bekk og þá erum við fyrsta anna bekk saman að æva og hérna og, og hérna og það er þá einhvernig fór það að kikja og ég sko ég er þannig sko ég er náttúrulega búin að þjálfa síðan sko það, það, það er að koma 15 ár síðan ég byrjaði að þjálfa mm. og ég sest, stopnaði hérna Körfuballadeild út á Aldanesi 2001 þegar bróði mér vildi frá æva mm. þá einhvernig var ég bestilisfallina að hérna þá er ég bestilisfallina að hérna sjáum það að máli, ég bara fór að stopna og kefti einhverja búninga hendastrákunum og bara fór svolítið í þetta sjálfur og hérna og, og, og á þessum tíma ég við séð svolítið svona margar típar að fórhaldum, örglega bara svona flest típna, ég er svona reyna vera svona kopið að það sem ég hef, hef þótt best, sko það sem er heldur mikilvægst í þessu er að bannni fá svolítið að upplega þeir er svo ferð bassinn sko. þetta er hún er bara í fyrsta bekk dóta mér en annar ég er svo að þú vissu ég hef samt að reyna veist, eins og við vorum að fara á fyrsta móti um daginn og við erum ogfnar klukkan hála 8 á sundadagsmóti eitthvað að keyra og bæði alveg bara þú vissu og ok og ég hérna var að spyrja hvað ja e hvað næru tilfinningarna núna og mm. svona bara meira bara spyrja hvernig hún er upplifa þetta og svo sná bara spila mála eftir því og sko. ja mm. og ég held að það sé, og en hún er nátt að alveg bara og og hérna og held að sé meira út á mömmunar hún er svona þúlust hún er núna að fara á landsleikinn og svo þá bara eksta áhuginn þann er þetta eins og ég sé og, og svo erum við svo heppinn eins og ég er svo heppinn að hafa Brynjar Karl hann er Sigursson sem stofnaði FSU Já. og þjálfa í á fullta liðinn hann er sem sagt fyrir ofan mig mest með flokkin fyrir ofan mig Ajum. í kvenna og þannig er við erum með og svo er sko 2001 og þrjú æfa saman sem við svona það mætti vera fleiri þar held ég en það er samt mjög mjög góður góðu þjálfara þar og svona hjá stjördunni mm. en svona hjá, hjá Brynjari hann er að taka þetta alveg á einhverju svona nýtt level sko Já. bara í öllu yngri flokka þjálfin hann er með einhver tók, eins og hérna þú farir sko karate svona svarta á beltið og hvítabeltið hann er með það Já þúst á ég að droppla fyrir bak 5 sinnum og skoti með olbóinn inn og þá fóru hvítar orbandið og ja ah, yeah. svo fóru gular orbandið þúst hann alveg taka þetta þarna sko sem er smú frábært ja þanne hérna, það er ósor gott en en ég, svona sem körfuboltafólk ég er bara þúst þú, þú, ég er mjög kröfurður ég er skamman eða svo skammi ekki skilur ég ég er nú ekki gefið þarna eða svona, svona, að vera aðeins að vera þú staðu sverð tónalegur eða harður eða eitthvað svona leiðsana hérna bara var einu svona að vera uppbyggilegur en samt vist, gera einhverar kröfur ég held að það sé líka mikilvægt að gera kröfur á vist, fólk læri það sem kröfur á að ja en en en þarf maður samt ekki að að taka miði af því þá svona í runninni hvað barnið er kva barnið er involverað síður dagda er er þúst jú algerlega og hva hva barnið er into it þúst þannig er ekki jú algerlega þúst og þú veist, að það er náttúrulega það er sko þú ert þú ert náttúrulega vel þann er við erum að tala um náttúrulega mjög lágan aldur sko en ef ef við að, ef við tökum kannski svona aðeins hærri aldur og svona já, já. að, að því, það fær óhjákvæmilega sumir Sumir krakkarnir eru í þissu bara svona bara að vera með, að hafa gaman að þessu og þú veist takar alvarlega og svoléis og leggja sig fram og svona en en svo er alltaf þessi sem sinn skera sig úr og svona þar má ekki bína þetta finnaína svona hvar má að byrja í kannski frekari í að takka farna en en ekki farna eða eitthvað svoléis Algjörlega þá má finnurðu líka bara og þú veist skoðað sem er nota mikiðlegt í þessu er að leyfa bara öllum að á sínum í sínum takti sko og alveg svo árangur er sko mjög huglagt mat, skilu, hvað er árangur og hérna þá er líka hvaða kröfu getur sett á yfkendur og bara á bötn og hérna hvað sér ég? Er sett einhver er til einhver kriterja um þetta inn hjá fjöl nú er þetta vandalega ekki eins hjá káir að hjá fjölni eða stjörnunni er svona Verður, verður þetta til bara í rauninni hjá hverjum þjálfara fyrir sig svona svolti eða, eða. Og ég held að það sé að það sé rosalega persónubundt af því þjálfarum hvernig hérna þóst maður uh, sko, bara hvernig þeir koma fram við börð sko. en það eru handbækur Já. mjög ítallegar svo handbók stjörnun er mjög ítaleg og okay. það er mjög mjög gott að lesa hana og svona glugga sig á hana þó að þúst Ég get ekki sagt að ég farið með hennar að sofa hverju kvöldið, maður hefur lesið hennar nokkur sinnum skilur við. Og, og maður er einhvern veginn, veitthvað ég orða þetta að hljóma þess að okkur fáið því, sko. Þetta maður sé, þegar það kemur að körðubalta, þá erum við að, sko... það var svo margir, ég er algjörlega hópi sem eru svona, maður finnst maður kunni þetta svo vel, sko, og, og, og, og, og það var einhvern veginn, Æ, ég veit ekki, þú veist það er bara með allt sem mannur finnst mann að kunna vel að mann er nefnir, er alltaf einn að fara að uppfara þekkingurnar sína og þá finnst manni betur hvað, kannir þetta ekki vel og svona, þú veist svo fyndið einhvern hvernig, hvernig, hvernig maður er víraðastendur sko. en hérna, sko, þetta er bara, þetta er held bara eins og með allt, skilur við á, þú veist, þau vart með krakka sem eru kannski 13-14 og, og menn eru bara misin um stað og ég segi það eins og ég er þ sem er 14 ára, að við tölum alveg mj mjög mikið, þú veist, ég ræði mjög mikið svona hluti við þá. Já. Og ég segi, þú veist, kannski við að þú veist, þið ekki allir að góðu starfræði og það er ekki allir að góðu núni körp alltaf, það þýr ekki að, þú veist, það verði þannig. Og þú veist, þeir gera svo, þú veist, þeir strákanir vita nákvæmlega eitthvað svona hýrarki, eru allir já, með eitthvað já. hýrarki í huganum e já. og og þúst það var bara barnalegt að halda fram að það væri ekki til staðar það er bara þann öllum hópum Esulega. þannig að þúst það er eitthvað einn maður ég held að þjálvarar með ekki falli þá gryfja að leik með þenna þúst eitthvað einn að reyna að koma í veg fyrir að hann sé eitthvað svo röðun því það verður alltaf og það að fá frekar að vinna með hana og vinna út frá hverjum á einum svo það er svo varðr ég gaur sem að, að vinna mikið í þessum leik og hann er svo hægtur og hérna eftir sem áhullið og hann svona uh, hérna bara það er svona steady climb og núna erum búin að vera rosalega að fara upp af við og bratt og bara gengur rosalega vel mm. og hérna búin að taka nokkra leikið þar sem eru stigastur í vettur og erum búin að hitta vel og svo núna var hann valin í 13 manna landsinshóp sko, og var ekki í uppalega hópnum sem var settu saman áður 50, mm. okkar 50 okkar manna en er bara búin að taka svo miklu framfyrir núna hann er valin upp í 13 manna hóp No. sem er bara, þú veist, og svona dót, sko, sínir þeim held líka öll, þú veist, það er bara spurningum að æfa sig no. þú veist, Def Curry, jú, ok, það finnir kannski með hann sem að kannski var undrabann í og hittin en það eru róslega margir sem að þú veist, einhverðan að frækt með Jordan að hann var, hann var hendur út úr hægskúliðinu og þú veist, hann kattur úr hægskúliðinu og allt þetta dót, sko þannig að þetta er bara, þetta er alltaf eitthva þú veist, þetta er alltaf eitthvað að finna eitthvað takt og reyna að halda en að halda öllum eitthvað á tánum og sínum fórsendum, það er að ala tríði Já, minna þá að að, að viðst, það eru margar rullur að það hafa innanleiksins og og, og þú veist þó að þú sért ekki best að í liðinu og það er ekkit sem segir að þú fáir ekki mínútur eða þú spila góður vörn og setur góður hindranir Algjörlega. og og ert jákvæður og og, og, og, og allt það þú litlu hlutina Já. og það er einmitt það sem að og ég held að sé sko rosa mikilvægt hérna líka í öllu allir yngjöflokkastálun uh, er að reyna að hafa ekki þú veist það er þessi alega keppni sem er rosa hverð og ég hef alltaf reynt að hafa bjeli líka og það er svo mikilvægt að geta tekið kannski 3. opsonin í sóknin í alinu og setta hann eitt móti bjelið mm. eða hann að því að þá var allt ínu sá og leikmaður orði first option sko og þar. Mm -hmm. Mm -hmm. Og, svona, veist, og þá er bara tempo aðs lægra, liði kan nokkur reiðlum fyrir neðan og mm -hmm. er að spila aðs hagari bolta og það er bara miklu betra. Og þúst ég var með svona fyrir eitt organgi sem mér þjálvarar sem að þeir núna Arnir þúst sta sem sagt 95 organgur í stjörnunni. Þeir voru nokkra sinnum Íslandsmeistarar bæði þegar ég var þjálvarar áðrir og og hérna ó voru hérna og er þótt oftast alltaf dagur Kári út í college og og támast voru að magnar bjarkja spila með sínu liði eða þá þúst og svona alveg þeru strákar sem að va ná að gera eitthvað og hérna þannig að ég segi sko hérna þar þar vorum við með svona B sko þar þar voru strákarnir að að sægjast í að fá að vera í B Oh. Þeir, það var bara flott, þú veist það var bara gott að vera í bjöliðunni þegar þeir sjáu þegar menn fara að sjá að þetta er miklu meira um þú veist nú til hljóma eins og sé að stýra 76 Delfía en þegar það snýst um the process frekar enn sko oh. daginn í dag mm -hmm. og, og það, þá sjá menn sko þú veist að ok, ég meina ég þarf ekki að vera bestu núna því ég er 13 ára oh. og þegar menn fatta það þá held ég að það sé svona rosa góð grundvöldir fyrir bætingum og, og svo hef ég bara, út í við verið fann að tala mingrlokkvöldin, um ég bara bullandi trúa því að keppa úkistamikið að leikjum Já að ég, þú veist, ég hef einhvern alltaf veint stílinu, að stílinn á mín liður öll skráð á ruf fyrir sig líka bara til þess að, fjö, því að, þú veist hérna, venjulegt tímabil hvað, hvað ég gerir rá fyrir 20 leikjum við tímabil og, og á yfir fjórar helgar ég er alltaf reynd bara að lengja þetta með því að skrá menn árið fyrir sér menn og konur oh. þannig að ég held að það sé líka annað, að bara spila nóg og fjandi mikið að körpallaleikin þegar það að þú læri svo rosa mikið að því bara að spila leiki og, og, og, og, veist, og taka, vera með klukku og æfingum og vera oh. með þú veist, að þú læra menn svona clock management og, mm -hmm. og svo þess þannig að ég held að, hérna Og við eymum eftir svo bara síðasta mánuð þá tókum við ávinguleikur meistaró kvenna. Það við vera bara svo opinn fyrir einhveru svona dóti sko. Já. Hérna. Já, ekki... svo er annað úr því að við erum byrjar að að ingri flokka sem ég hef aldrei skilið. Og í kanski er ég ekki klár í þissu. Ég er nota ekki búin að þjálfa stelpur jafn lengi og ströngar. Nei. Eilí oft langt í frá. En ég hef aldrei skilið þúlust þegar er svona einhvera, freka svona allan í kringum kanskje svona eitthva bóngs ævingar eða hvaðsona stjölpumeign. Mm. Og nú var ég búinn að þjálva í blaun 15 ári og ég hef aldrei haft bóngs og ég hef aldrei gert neitt svona og ég aldrei, og núna er ég að þjálva sést litlar stjölpur 6 og 7 ára mm. og þær eru sko, er svo miklar ég heldi ja, að við hafi ekki þjálva jafn mikið keppnistjarnir með aldur áður Okay. Og ég aldiri og ég fór að hugsa bara hvað ég myndi alltaf að fara að banga. Hvað myndu það segja stjörnumar því að <laughs> ég hitt einu eini gjarkvelti hún var stór blóður sem er í 14. alinni mínum og hún var að horfa á ávingingu 6 ára og hún segir hérna kärri er ekki örugglega að spila á ávingingu á meðan daginn. Eru ekki örugglega að fara að spila? Já. Oh. Þú þúst að fara hugsa svona sko, Það villu bara fara að keppa. Já. Oh. Og og það það, ég, ég veist, ég veit ekki kannski ef ég rangt er og meira, ég, að tilfinning að að sjá meira um króttu ævingar stjöltmenna eins og veist, og og kannski er það vandamálið afkerr við erum með faristarf ég veit ekki þúst staðan fyrir bara aðeins að fær upp þissu liði og leyfa í aðeins að keppa. Mm -hmm. en þetta er efni í alveg heila seriu af hlaupþurnum og og réttgerðum. Og reitgerðum og öllu bara þetta er þetta er, þetta er eitthvað sem þarf að ræða hérna, þetta var, já, þetta var skemmtilegur óvendur útúttúri hjá okkur, ég, mér finnst þetta alltaf já. svona fascinating svona verandi foreldri sjálfur og svona, svona þessi, þessi lína foreldra og þjálfara og algjörlega og, og, og að, að hún er og það er mjög hérna, þú veist, þetta er mjög nú ég heldum við með foreldrahópp sem er opbósta duglegur og, og virkur og það skiptir opbósta miklu máli að hafa svoleiðst fórautra, en á sama skapi það sem að ég yrði rosa mikið við þessum fórautra, það er rosa skýr mörk hvar mitt hlutverk er okkar þeirra hlutverkið. Já. Og það er líka rosa mikilvægt og hérna, og, og fólk stýr ekki yfir þau mörk, sko, þú veistu, það bara einhvern veginn þegar og við erum að keppa á, á, á, á mótum, sko, þá veistu, það, það, það er svo gott, sko, þannig að þeirra hlutverk verður svona að halda kannski geta hana strákana, men við erum að keppa núna náttan með ströngar leið sko. Mm -hmm. Og mitt leitverk er bara að stýra leikjunum og þá bara eitthvað ein þú veist og þann er það bara. Einmott. Anna sem er mjög gott. Heyrðu ég hérna að ég samband því í dag út af máli sem að máli málan þess að þessa dagana í heimur körfuboltans Western Haves að heyra Kobe Bryant venur okkar. Hann uh, tilkynntu það og sennir bara ekki deyja og senta að þetta erðu síðasta tímabil hans. Eh uh, varstú á einhverum tímapunkti eh uh, síðan, uh, síðan þetta tímabil byrjaði búna ímyndað er að hann hefur hætt að spila annað tímabil en þetta. Nei, og alls ekki. Og ég eiga bara fór og ma gæti alveg sem ennþá séð það gerast að hann klári bara ekki hreinlega seasonið sko. Nei. Nei. En reyntar og þéna brau séð síðast að fá að gera en þúgsta að hann fara eitthvað hugsum sama overall statistikkina sína og eitthvað svona dót sko. Mhm. Uh -huh. Ég held að fáum séð svona eins meðvitaðar hann og LeBron og frekar svona, svona meðvitaðar sitt spot í sögun einhvern Algjörlega. En hefur ja. hefur þú séð á þessum áratöfum sem þú hefur fylst með hefur þú séð hefur þú séð annað eins eins eins og, og kópíkallin er að lendi núna að að, að, að legend sé að, að þetta spilar það inn í það að mann greið hefur ekki verið heilli tvo ár og lendir í mjög erfiðum meðslum sem eru þetta, þetta, og þetta hósinar kjátaði og, og allt þetta sem auðvitað setu og ég meina auðvitað er það því 99% að kenna að að hann er alveg au felgunir núna kall skrefi. En, en hefur þú séð annað eins stjörnur hrap ef svo má segja? En svo við erum við að verða veitna hjá Copy Brand núna. En að hafa þessu sem ekki mörg dæmi svona sem er svona sambarlega dæmi. Nei. Ég mér ekki, ekki, ekki þessu, ég ekkert nálagt þessu Nei, þú ert þortan í vissar þar náttúrulega alls ekki svona stífp sko. Nei. Hann var bara hann hafði Já, hann hafði náttúrulega hann hafði heilsu og og, og svona breytt tileik sinnu talsvert mikið og og svona og, og meina, við höfum séð alls konar uh, við höfum séð alls konar alls konar karla 38 9 40 undanfarin ár við erum búna að Sjáum við, við erum að sjá Dankan við, við erum að sjá Kevin Garnett og við erum að sjá já, Dorken reyndir ekki orðin alveg svona gamall já, já, ja, starta við mýlum á hann kom mungurinn eh, held, heldur betur, sjáum Steve Nash sjáum Karl Malone já, Kar stíf Nash já stíf Nash er svona, þú veist, hann alltaf fóra var ekki eins góður að og hann er garst ekki svona þú veist, hann alltaf að gjössamlega hrundi, sko aa kanskje sunnar nardekastöðum að fara að palli. En þar var náttúrulega sama þar. Hann hann var náttúlega hann var náttúlega þessi svakalögu meiðsli en en en en Steve Nash náttúrulega var þannig leikmaður að hann hans leikur náttúrulega gekk ekki út af að náttúrulega taka einhverra feita við jumpera. hann náttúrulega bara fæk sína hindrun og og fæk svo sunnar svolta gera gera sína hlutum við balltan og alltaf, alltaf þannig úrvals skotnaður að Já, ég, ég man ekki, ég sá náttúrulega ekki alla leikina svona, það sem hann, þessa síðustu leiki það sem hann það sem hann var svona sæmilega ok en menn, menn töluðum það, svona það hefði glitt í gamla Nash þar og, og hann, hann var aldrei í þeirri stöðu núna að, að bara bókstaflega bara eiginlega gera sér pílnýti af fýbli en svo, það er ekki það. hægt að segja nættu annan, kóp í kall greið hann er, og hann, og hann náttúrulega er þannig víraður að að þú veist, ég meina hann, hann er hann er skjóta tvö af átján en, en þú veist, hann heldur bara áfram sko, að skjóta át. Já, ég meina þetta er eitthvað sem við alla sína ævi sko hoppa af ykkar einustu hindrum sem er lent á Já. bara með hörku og vinnusemi og það er mjög eðlilegt að menn haldi bara áfram í þeim farvegi núna er þetta svona fyrst skipti sem hann er eitthvað negin horfir á einhveru hindrun sem er jafnvel ó ekkert jafnvel sem er bara óyfir stíganleg og hann ætlar ekkert að ge han gefur sig ekki skiluru. Nei. Ég heyrði en... ég, ég heyrði hjá honum. Ég er, er náttla einganlega nauð þegar hlustaði viðtölu eftir alla leikisleiki vetur frekar en í janúar en ég heyrði að hjá honum núna eh hjó eftir að heyra viðtöl vegna. Við Þarna eitthva, eitthvað í kringum það sem að sagði hérna bara ég sökka og eitthvað og síðan er ég búin að vera hlust á viðtöl búin að vera hóða inn í klefa og, og svona og þetta bara þessar síðustu vikur þetta er ekki búin að vera sami maður og, og maður sá viðtöl við síðustu 20 ár því að, því að þessi maður sem er búin að hlusta á viðtölum er búin að vera brósmyldur rólegur auðmjúkur tilía svara öllum spurningum og bara vera nokku heiðarlegur og yeah. og ég er bara hrifist mjög mikið af af þeim manni sem að hefur því að þúst maðurinn var bara búna að átta sig á því að bara bara shit þetta er ekkert að kæra sig hjá mér yeah. og ég get ekkert ég er ekki að fara að geta að teki hrokan ég er ekkert að fara að taka þetta á hrókan en það er engin að fara að kaupa það þannig að ég verð bara að kingja þess að taka auðmygtin á þetta og þó að kóp ég bara kannski máttu er að byrjaður að taka auðmygtin á þetta fyrir, fyrir svo hlið síðan að, að, að þú veist, betra sent en aldrei en, en hérna en ég tek undir þetta sem að ég man ekki skrifað einhvern pistil um þetta ein en man ekki nákvæmlega hvað ég sagði ég, ég, ég man ekki sagði að mér litist ekki vel á rest en en hérna þetta þessi tilkinning kjá honum eins miki ég ég veita hann langaði ekki að breyta hann langaði ekki að taka síðasta tímabil sitt sem svona Karim tímabil þar sem að sem man er heldtur og og gerðr rosa miki úr honum þú sést öllum útivöllum þar sem man spilar síðasta leikins sinn og eitthvað svona þera ekó hans fyrsta flútur fyrir sig eitthvað leiðert en svona sjúkur competitor eins og hann er vill ekki fá, neina vill ekki láta fara eh, láta svona með sig Næ, ands, veist, hann, Nei, hann nei, og, og hérna veist, hann, hann, hann langar að vinna þessa síðustu leiki og, og, og spila sinn leik og vera hann sjálfur, hann langar ekkert að fá svona einhvers svona sympatívóts, eins og hann er að fara að fá en það var bara ekkert annað í stöðun í því miður, sko. Nei, nei, og ég er algjörlega. Og eg undir þúlust, þetta er Já, ja. Hann er hálf búin karlinn sko. Þeir eru hann, hann er hann er Er er bara búinn sko. er bara búinn sko. Og... og ég er ekki að segja þetta í einhverum hroka. Eg er ekki að segja þetta í einhverum skiluru til að vera mjög leiðindi eða eitthvað svona er það bara það er bara og ég meina og, og þegar ég segja hann sé búinn að þá er ég ekki að segja að, að Veist, þá, þá er það er bara ofur eðlilegt ég meina maður með allar þessar mílur af hjólberðunum eins og hann sem búinn að vera svo lengi í þissu eh, lendandi í þessu meðslum það, og spilandi þessa stöð og og og þess sem sagt með þennan leikstíl það ég meina það, það, það, það, það var líklegra að þetta myndi enda svona heldur en eitthvað annarsvæsi Já ja algjörlega en hvernig, sko, á, áður en ég analýs erum þetta meira hvernig og áður en ég fer að spyrja því hvar þú setur hann hvar þú setur hann hérna upp á, á mándrásmjör hjá þér og, og allt svo líst sko, hvaða hva, hvaða stað ákópi bræjand í þínu hjarta já, og Hann sjó fólk skilji þær í fara spyrja hvarðu setur hann enn á enn að lista allar tíma og hvað segir hvað hvar einu sko þar ég pæli í Kobe Bryant sko hann er hann er hann er nátt að vera svo lengi í deildinni ertu ertu er er du... svona <laughs> bítur fyrirgefa einu eitt í viðbót þú ert þú ert þú ert þetta stuðningsmaður Celtics ertu litaður er, er le... af því það sem ég er að fara það sem vart að fara að segja nú Nei nei ég held ekki sko og það sem sagt ég er ekki það hann fær alveg sko... respekt frá þér þó sért Boston man að ja, bara hérna sko þetta er hann fyrir mér og hann er hann er einn af leikmenn og þær er búin að vera lengi í deildinni að mm -hmm. þótt bara svona gaggarsson sem persóna við við og smá aðeins bara að horta hann og göur eitthvað ein og hann er bara svona partur af einhverjum daglegu líf sem þú má fylgdist mæri um, líður sem að þekkir hann sko og sjá hvust uh, annar Kobe Bryant eitthvað einuinn. Uh, og hann, hann kemur á inn í deildina sem er svo na piltur sem að er með allt þetta hype og og hérna skó gefirtækin eru búin að keppast um hann og og hérna og hann villt bara spila fyrir Lakers og og svo okay, og hann að, að strax honum eitthvað er búinn að setja sé einhver að og hann ætlar að vera svo Jordan og að eitthvað allir sem aðreint það hafa ekki náði en svo Sér maður bara einhvern veginn svo svona hægt og rólega, þá fer hann að vinna sér ein virðingu hjá manni og hjá öllum bara á því að þetta, þessi gaur er bara fyrirgeðu í nú til ljóttu hann er bara motherfucker mm. og hann er bara gaur sem að, að fer út, að, að sko, hann leggur á sig, hann, hann sækir þetta, hann vill vinna og þú getur ekki annað en svona respectað og, mm. sko, og, og, og hann fer náttúrulega og hefur með bæði þegar það var með sjakk og það, allt það dæmi var og þú veist, ég er náttúrulega maður lási Leifun rings og sá maður svona hvað þetta var bila hérna tveir bilaði gauða sko mm -hmm. algjölu á sikkur um endanum á, á rófinu sko einhvern veginn mm -hmm. sjakk og Koby og, og, og, og allt það en, en kópi stóð upp eins og sigurverði í þeirri baráttu hann, svart, sjakk var látið fara og sjá og Kobe enda bara með því að fá lyklan og hann tekur tvo titlar sem Alpha í í og þá er bara og þá, þá, þá er hlítun að hafa unnið sinn respect við öllum. Uh, hann ná auðvitað nokkur móma og hann ná auðvitað líka í því að þurfa leiða þetta slaka leikastlið afna upp á aldamótum sem var bara þú veist anna rétt það sjakkur farinn og þær eru einhvernig algjörlega vita ekkert í hvað fot er að stiga og var ekki búin að ná þága sól og svona. Mhm. Mm og þá varan ein típa og og svo löndur hann í að sko er hann kærður fyrir naukun og þá varan sko orðinn svona public enemy soldið. Mhm. Mm frá hluta og og og, og, og, og þá varan anna En svo svona minn er svona sé þú redemption copy sem einhvern einn vinnur sig til baka inn í hug og hjarta og allar og Það MVP season og tekur tvo titla og er þúlust og bara vinnur þetta einhvern daginn og bara fer alla leið og og og og fyrir mér er þúlust ég hef alltaf einhvern daginn borið óskilega virðingu fyrir honum er líka maður heyrir svona sögur á þegar að einhver er alltaf koma að fara að lifta með honum og hann segir jae ekkert máll lík kemur að sviði einhvern á 4 og svo er klukkan 4 og enginn kemur og svo bara allt einum 4 á nótt er og og bara lyftur á nóttunni og það var bara, bara hyper-competitive sko, hannig að ég hef alltaf ég ber sko mjög mikla virðingu fyrir COVID-19 sem, sem íþáttumann og ég held að hérna það sé ekki annað hægt nei hann er svona og hann er sko, svo er, þetta er náttúrulega svo fáranægt að við séum ennþá einhvern veginn að bera með sama við Michael Jordan sem að hætti sko og hann er bara Það er rannsóknæfni sko. Veist, ég var í sundi í Kobe daginn og þar eru krú strangar í Chicago Bulls eitt 6a 7 ára strangar í Chicago Bulls þúning og líl annaðir strangar segja nei hvað er þetta B og segir, eitthi Bulls og strangar segja nei þetta er Bulls þetta er Michael Jordan og ég allrei bara okay þessir gaurar voru þeir fætust náttla 20 árum eftir að Jordan hætti Og við erum ennþá og, og þeir, það sem segi, veist, er að segja þú vissu Kobe Bryant er að næsta sem séð, Mike, við séðum við Michael Jordan sko. engin kennst engin annað nálagt tí Nei, en, en að sáma skapið, þú veist, er það, ég meina, hvað þýðir það og er, er, er svo allt einhvern veginn og það er bara eitthvað sem er algjörlega, hérna, skilurðu bara, þetta er bara huglegt mat, hvað það er að vera að það næsta sem að við höfum séð, við um mæglu og bla, bla bla skilurðu þannig að, en, Þú vissu það þessuna heldi þú vissu auðvitað náttúrulega vonaði maður að Koby tapai því hann var afna hér Boston og og og, og að elda gróttselu saman en þetta var alldrei þannig og maður er eitthvað ein þú vissu eildi engin NBA aðdáandi sé það heitu með sínu liði annað einhvern ein að lita annað er oft að öðrum mönnum því að þú vissu aldrei hvort þessi geyir sé að fara koma í þitt lið einhvern ein skaminn að nei þú vissu þanna eildi að svona fandom hjá að hafa mennum snúið, um bara að vera að halda með einhverjum leikmönnum svolítið mikið sko og, og kópíra leitin af þeim sem ég hef valdið einað mest upp á sko mm -hmm. svo svona til að stabli sér að það áðurum fyrir um að já, ég var eitthvað að á Twitter og þannig að það hafa ekki hægt að koma frá sér á 140 stafabilum og svo þegar einhverjum nokkur nöfnur er komin inn í þá þá átti einhverjum nýtjú stafabil og þá farið að menna alls konar svona væna menn um alls sem þau hafa ekki mm -hmm. lesa það út úr því sem þau vilja lesa út úr því sjálfur já. já og ég held að ég hafi svona gert einhver svekta í dag á þess að allavega bara já og var það af því að þú af því að þú rankar hann ekki nú og lista bestu leikmann allar tíma já. Já, því ég sagði að hann værið talsett frá að vera næstbættir leikmaður sögunar. Já. Það sem við mér finnst vera bara nokkur réttið mér, hann er alls ekki. Nei, ég er alls, alls, alls, alls ekki þar. Nei, ég er nokkuð, nokkuð er sammála því. En, en hérna, uh, hvað, uh, þú, þú talar um, um, talaður um um sko þar sem sennilega viðum sennilega sammáli um að að er magnaðast við Kobe þar þar er náttúrulega þessir þessir hæfileikar hans sem er er óleir og, og þessi þetta eh sko, þú getur eiginlega ekkert herpt það eftir Michael, Michael Jordan var var svo mikill keppnismaður að að það var sko patológísk sko og og hérna þú vissu hann sem hefur sparkað í ömmu til að vinna na í bingo sko. og og hérna og og maður heyrir, heyrir þessa klysju munur heyrd hann fleygt einu sinni mánu í NBA síðustu 10 15 ára að að Kobe svona sá sem að, að komist næst með það líka sko. sé svona var alveg klikkaður keppnísmaður sko Og, og ég meina hann hann hegur vissulega mart við sem sem undir það og sannar það eins og til dæmis að, að maðurinn er fyrstur inn og allar ævingar og síðast úr út af dem og og, hérna, og og hefur ekki farið beinlínis mjúk um höndum um menn samferðamannans í liðinu sem af ekki verið tilbúinnur að leggja jafn hárt að sér eins og hann. Og og, og þetta eru þó að kanski menn náttulega verða að reyna að finna einhverskonar eh gullinn milluveg til að mótivera félaga sína þá þú vissu að ma verður pínulegt að bera virðingu fyrir mönnum sem að sem að eru þá mótiveraðir að að bara vilja vinna alltaf og, og eru tilbúnir að leggja leggja svo ná á sig þú þó mæta alltaf tilbúnir alltaf í formi og og taka aldrei aldrei aldrei, aldrei leika off sko, aldrei alltaf all out sko Þetta eru hluti sem að sem er rosalega ég sem bara knýja þig til að bera virðingu fyrir Kobe Bryant. Þú veist, Þetta work ethic og, og, og hérna en en, og en svo er þetta en sko. Mér fanns svona þetta allt sem við væstu að tala um varandi Kobe. Mér, mér fannst vanta mér fannst sko glitta í eitthvað pínu en. Já. Hann er náttúrulega rosa stór en. Já. Það er þetta Þú veist það séi svona uh, þó þú veist er þetta er að benda tölfræði sem hann er með, í okkur, ekki með römming, ég man ekki nákvæmlega en þetta er frammi hjá mér þetta er sem með 4,8 stöðuendingar meðalta leikurferri nokkja sveiss. Mhm. Mm það er samt þetta að hann er ekki gaurinn sem að gerði liðsfélaga sína betri. Nánast um, það er svona það sem er hægt að setja út á honum. Ekki mistast kost ekki lunga nú um ferlluna kannski nei. Kannski aðeins afna 2009-10 ja. kannski. Ja. Ég meina að eins og bæði sko mun ég að tala að Amílár Elhassan og og Bill Seymour og fleiri hafa verið að, að benta á í þær mæta Celtics þarna hvað var ekki 2010. Mm. Þá ákvegaði Tom Thibodeau og dokkur yfir þessa double tíman er allan leikinn og þey vissu að hann ætla að fara í hero ball sko. Mm hann ætlaði sér að hérna hann ætlaði sér að klára hann ætlaði að klára þetta sjálfur sko Já. Og, og þú veist að eða, þú veist að eða, þú veist að þú gerir sko hvað að segja, svona taktikina þú spilar upp og það að gæinn fer í hýró var að vera virkað, ég meina það hverju voru 13 stöðum undir á tímabili og var ekki, raun, var, ykkur, riso, sko, var, ekki, var ekki þetta var árið sem var rána að test setja einhver risa skotunni, var ekki þetta var þar enn allt saman eitthvað menn en, en allmanna þá var það þannig að hérna þeir copy hérna veist, að, að var ekki honum að takka í rauninni ég meina hann var 624 hérna í leik 7210 Þannig að, mm -hmm. þannig að hérna, veist, þetta sé svona hvernig hann er víraður það er enn annaðs. Þannig að hann er ekki alveg en ég meina ég mér finnst samt sko þúlust við erum alltaf búast við að leikmenn verði einhvern svona falska svona ógnilega fullkomnir er eitthvað um þeir eru það ekki og þú veist, Nei, vi... eftir, þú, veist, og þú veist, við er svo að, að, við erum að tala um kröfur áan sko hvað er kröfur þúst gaf sanngjarna kröfur svona skilurum við við að gerum að vi, vi, kröfur ja við gerum þessar kröfur á þessa leik, leikmenn á og Kobe Bryant af því að þeir eru þarna uppi af því að þeir eru af því að þetta eru men sem er ég heiður söll heiðurssallarinnar. Já. Þá þá gerum við þessa kröfur á við gerum ekki eins og kröfur á á Vince Carter sko við við gerum gerum þessar kröfur á menn og Kobe Bryant sem að búa að vinna margar titla og og þust vinna allir allra einstaklingsverðlaun sem hættara vinna til sem. En En á sama skappi vitu ég kort að við högum rétt fyrir okkur eða eða hann því ég meina hann stendur upp með 5 titlar sko. Já já, vissulega og alveg þó að veist, og þetta er bara alveg sem við erum sagt um Lebrón að hann veist, gefa nú að mikið og, og yfir því lokin og bla bla bla, bla, bla. Veist, það er alltaf eitthvað svona veist, það er alltaf hægt að segja enn um alla leikmenn og, veist, en, en það er bara að því að þetta hjá honum uh, sko, er að því að við einhvern veginn leggjum svo mikið upp að leikmenn séu teamplayers þá einhvern veginn og það gildi hans eitthvern til að vera stangast á við eitthvað svona þetta heilbreiða liðskjarna sé heilbreiðu liðskjarna gildi sem að allir eitthvern einn vilja láta íþróttir snúvast um og svo er spurning um það sé rétt ég menna, Já, nú er leik leikmaðurinn sem að sem að hann og fór aldrei lemt með að hann kópéraði það var náttúræna leikmaðurinn sem að sem við meina við höfum talað um þetta áður á þessum vettvangi að þú menst að að Jordan sko þá var allar stjörnur miðaðar við Jordan, ekki að segja það er, það er að, að ætti vera næsti Jordan heldur stórstjörnundan eftir Jordan var allar miðaðar við hann að því leiti að ef þú varst svona stórstjörnundan þá áttir þú að klára leikinn, þú áttir eiga síðasta skotið og þú áttir að skora fjörutjústi alltaf og og, og, og, og kópí það copy gerði þetta allan sinn feril Já. en svo svo fóru að svo, svo komulei LeBron James sem er pass first gaður og og og, og menn sko menn eru ní háttir að skammast yfir því að hann gerir ekki allt sjálfur Já. en, hérna, en þ, þetta er minnir man á þessi pýling minnir man alltaf á á hérna þessa skemmtilegu kenningu hans hansspil Simmons um leyndarmálið Já. og að að hérna Simmons talaði alltaf um það að að með hjálp fylgði Jackson að þá hafi Jordan Jordan var búna að undirstrika það í mörg ára hann væri besti leikmaður í deildinni um að takka þetta engin stöðva og eitthvað svona en en það var ekki fyrr en að hann öðru e, sér svona þessi, þessi grundváttar atriði leyndarmálsins sem að síkakuliði fóru að vinna titla á hverju orðið og, og það er það að finna þennan höllkona ballans á milli þess að gera hlutann sjálfur og að treysta liðsfélagsin og kaupa, kaupa konceptið sem þjálfarin leggur upp með og auðvitað er það háð því að þjálfarin sem að þú veist með að viti hvað hann er að gera og að þú sést með menn til þess að í láta þetta koncept sem umræðir ganga upp allt það En, en hérna og Koby hafði það náttúrulega undirstjóð Fyldi Axson í tvígang hjá leikars en, en hérna en við munum báðir eftir rosalega mörgum leikjum kannski ekki síst náttúrulega á árunum þarna á milli titlana það sem að, að Koby skaut og skaut og skaut og skaut og, og og taldi sig alltaf taldi það alltaf vera besta kostlið sem það að hann tæki bara öll skot alltaf og, og, og, og sko, sumpar það sem gerir Kobe Bryant uh, magna hann og, og ég held að það sé sko ég verð bara viðkynnað sko það, það tímabil á ferðli Kobe Bryant sem að reyð mig mest er tímabil sem í rauninni sko stríðir gegn mínu minni korubolta politík og það er bara þegar að þegar svarta mambann varð til sko oh. þegar, að, þegar að Kobe Bryant var á hátindi kunnáttu sinnar og líkamleira eiginlega gatt bara unnið leiki upp á eigin spýtur, bara kvöld eftir kvöld, eftir kvöld, eftir kvöld og hann var svo, sko og, og, og það er eðlilegt finnst mér að leikmaður sem er svo óhugnalega góður eigi kannski erfitt með að tilenga sér uh, hluti eins og, eins og lendarmálið talar um þegar hann veit það að hann getur búið til stig nálast hefur hann sýnist þannig að þess að þegar hann var að skora 40 plus stig ég man ekki hvað marga leik í röð og þegar skoraði 60 stig um á móti Dallas í þremur leiklutum og, og fór svo bara bekkinn í fjórðarleiklut á kvildi því það úr yfir og, og svo þetta 81 stig um á móti Toronto og allt þetta sko þannig að fór og það var það var hérna eins og við séi þó að stríða gegn allri öllum mínum körfubolta fyrfram að þá þá varð að sko ég líkiði við Allen Everson. Everson var svo líka Slatan Ibrahimovic er svo nika þessi menn þeir þeir eh uh, sko havandi alist upp við Stockton og Malone þá eru menn sem spila svona Þeir, þeir stríða gegn mínum e, svona mínum lagmálum eða, eða svona því sem mér finnst að ætta að vera réttur korfubolti en þeir eru bara svo ógeðslega mikli keppnismenn og svo ógeðslega hæfileguríkir að þeir neyða þig til þess að þeir neyða þig með sér í lið það Já. er bara ekki hægt annað en að bera virðingu fyrir þessum mannum eitthvað neina því það eru svo æbandi góður Á, erkelega. En, erkelega, en, en en en hérna Kobe Bryant er heldur alveg örugglega næst best, besti mast besti skot allra tíma og og hann er þarna uppi eitthva staðr en ég ætla ekki að fara að setta Kobe Bryant fyrir menn eins og Michael Jordan og Kareem Abdul-Jabbar og Og ég menna, þetta er erfitt að bera saman menn sem spila að gjur stöður og að gjur ólíkum tímum og allt það en en, en ég, ég þarf að ég held ég kannski nokkur ár í viðbót til, a, til að finna hún stað þannig upp í því, því það má ég menna, er Kobe Bryant besti leikmaður sem er kynnslóðar í anbjaldildinni? Ja, það er þetta líka mjög áhugaver pæling. Er þetta er það ekki kanski er er kanski ekki ágæta þetta fyrir þig. Ég meina þúist þeir spila gjörulega stöðrar af ellinum en en er hægt að færa ráð fyrir því að sé einhver einhver betri leikmaður en Tim Dönkan á þessari kynslóð. Þúist og algerlega og svo er líka pæling sko hérna það verður pæling sko er hérna sjakk á þeir, í þeirra kynslu sko mm -hmm, mm -hmm. og það veist, hvað er alltaf að staðsita hann í mér er hann á kynslu á hann á stjórdan eða er, er við að tala meira Æ, hann er haldið að meta á milli sennlega hann er haldið að og, á milli en, en, en sjá það ferilin hjá tindakann það er rosa er eftir að toppa hann sko það, það eru bara ekki margir menn í sögunni sem að toppa hann Hann máðurinn er búinn að vinna 50 leiki í hvað hann er hann búinn að vera 18 ára deildina eða 18 19 ára réttæki. Hann vinir alltaf 50 leiki. Já. Og þú að er búinn vinna 5 titla og og, og þúst og hann og hann er sko og og hann haltrar um á vellinum. En hann er samt hann er samt að gegna gríðarlega mikilvægu hlutverki í liðinu sínu. Kominn á já, þennan aldur sko. Hann er ekkert bara hangandi þarna með af því að hann er góður leiðtogi eða hvað. Hann er bara að skila fárænnlega mikilvæir rullu í liðnum sínum sko. En ja, það. Já. er bara gjúll. Ha, hann, hann er að defy a öllu faðir tími sparkar og sparkar og sparkar í hann og, og er bara komur með verk í tanna og hristir bara höfuði að vera réttra nennaði sko. Já. Ja, hann er ekki takta að eiga við hann. <laughs> Nei. Ja, hérna en sko Já, ég fyrir mér er dökkan sko þa þar liggur sko debatítt sko er þetta er koru betri og og allt það sko þannig að þar, þar er deilan í mínum huga. Sko ekki a Kobe Bryant er næst besti leikmaður sögurnar, mérst að sögur, mér svona og þú veist, það er, gerist allt nú er svona alæ svona návast eins og hann sé látin sko og minningagreinar hæru og vinstri já, og ég sko fyrir mér og þú þú sjá þarna þar sem hann sagði hann hérna kemurðu ranta og svona skamma fjölmila fyrir eitthvað einn að hafa drullaðu kópí og ég mm hef -hmm. aldrei upplifað það eitthvað einn sem að sko þja núna þegar við horfum til baka og sjáum ferilans skópi þá, þá straku við automolist út til að þrass sem bor svona standa um mann sem að við erum einhvernig dílum við miklu meira vellega brón James í dag þú sé ja, hann er svona svona svona eins og eins eins ein miklu meira fylgjast með hann bara akkurat núna en þegar við horum til baka þá núna félans kópi þá gleymum við svolti þissu svona þú sé bara hvernig hann var ég meina gaurinn var þú sé sorry hann var hálf óþolandium tíma ég meina hvenar var hann í moti Phoenix afna var það, 2007 var það, 2007 þegar, að 2006 sem hann íguna var þar hann hætta skjót í seinni halfi. Ja, ja, ja. Og eitthvað svona hann var tók upp á hans og hann svo var einstaklingur og, mm -hmm. og og svona tók upp alls og var svona bulli og var svona en klárlega ein glæsileasti ferill í sögu NBA. Mm Hvað -hmm. er bara annars er mikið. En að kalla hann næst besta leikman sögunar þá ertu svolti að gjaldfella aðra í kringum hann. Mm -hmm. Í svona svona historical perspective. Þú viss la eru afna gaurar bara við eins og Jabbar til dæmis sem að gleymist mjög oft. Ég grættu mig yfir mann kallan sumur eru farnar kallan besti leikmanni í sögulaus samtíma leikers. Bara bara það þá þá, þá grættu ég meg sko. Já. Yeah. Ég skoðaði mál líka ekki gleymai. Hann í... var náttúrulega þegar hann var með Shaq Hvað er Shack? Shack í kringum aldamótin og nú ég var eldri þarna og þarna var ég 16 og það kom meira að vita hver bort það en Jordan var en er örglega, jú, jú, ok hann er ekki alveg jafn domal en Jordan en hann er næsta sem við sé Jordan þá er bara Shack er og þú veist þú, sumir MBS bekkund segja að sé mest domenant leikmann sem þeir hafa séð mm -hmm. og svona á bara, þú veist, game to game basis bara hvernig lið þurftu að byggja allt upp til að stoppa sér og það var bara ekki hægt, þú veist, sama hvað mm -hmm. þú reyndir mm -hmm. og gast mm -hmm. ekki stoppa sér ekki, bara, var ekki hægt og þ þetta er svolítið sem var Steph Curry komin í núna Akkurat ah, Að þú veist, það er bara ekki hægt að stoppa Steph Curry og Og þannig að þú veist, það má ekki gleyma því að Koby hafði hennan gaur með sér liði og á það einhvern veginn að hafa áhrifa hans hérna, stæði sjögunni, nei, vissjuleg ekki, en þá samt líka alveg að taka tillit til þess, þegar við horfum á þess að titla, hann var með eitt besta miðhyrja sjögun að svona, þá voru ekki að meina svona heilt yfir, svona við horfum á tímabil, neðu sko, yfir ferin, heldur bara yfir, yfir þessi þrjú, fyrir tíma mm -hmm. sem sjakk var að toppa primari, þá var sem. þetta Ó. bara, já þetta besta prime sem var mér þegar yfir á eitt, eitt, hérna eitt mesta unstoppable force í söguleiksins já, og þannig þegar við horfum á svo fimm titla þá þurfum við að líka taka þau með reikningin að þeir komu á þessari vakt en Kobe hefur svont staðið sér frábælega og, og hann kom, og, ekki... og ég meina hann var ekki mennum að slóra þjálfara og, og Nei, alltaf hana... Og hann valdi sér náttúrulega bara lið Skilfi Þannig að hann vildi bara spila fyrir leikar Svo og... Þannig að hérna Það er líka hefur áhrif Þannig eða þú veist, Ég mynd hann kemur að inn í gott lið og... Já Og allt það Annað, annað, annað sem er langar að hendin í Sem mér finnst að eh, Ánda sem ég Sko veist, ég, ég hef átt í svona Love heit sambandi við Kobe Bryant alltaf og hérna margt farið í tökarnarómið við en, en margt sem að ég verið mjög hreyfna við hann eitt sem að mér hefur rusla, sem mér finnst oft gleymast e, í umræðinu Kobe og, og hérna, sérstaklega þegar hann, þegar hann vera að skama sína og eitthvað svo og fussa yfir því að menns ekki tilbúin að leggja nú á sig og eitthvað svo leysa A að, mjög aðst að pínluti gleymast að þó að Kobe Bryant þau spilað hjá leikars og fyrir viki til dæmis að fyrir það fyrir taugatannúmer þegar að stjörnuleikir eru teknir sem einhvers konar gjaldnið til á það hvað menn voru góðir eða ekki sérstaklega í, tilliti, í tilviki Kobe Bryant að, hann var af þeir hann var hjá leikars kosin inn í stjörnuleg allt of snemma á mínumandi en hérna, það gleymist að Kobe Bryant uh, kom ekki á neinum gullskóm inn í þess að dild, sko, Kobe Bryant kom inn í þess að bara sem krakka vitlýsingur, inn í sólitt lið og yeah. þurfti að hafa fyrir sínu frá, f hafa mikið fyrir öllu sínu frá day 1, jú, hann fær, húst góða menna svo, bæron skott og eitthvað svona sem takan undir sinn verndavængi og allt það en en Kobe Bryant var engin þóss hann hann hérna hann vann fyrir öllu sínu sko. Já. Já ja það mest mest mesta er svo soldi það messa meg að fá prik fyrir það að að hérna hann, hann fór frá því að vera bara þúst einmitt hyped unglingur upp í sá að bara og erfum árum að verða eitt bestileg með að algjörlega ég minn á afreikinast tala að þau bara sínu máli og líka bara veist, hvernig honum er teki þegar við spilaðum í bandarinska landsliðinu mm -hmm. fyrir við bara gaurin er bara algjört þannig bara hann er svo, er svo virtur þar að það er bara fáralegt sko. algjörlega og veist, global global icon orðin já Þannig að ég held að þú veist það allt bara sko allt það dæmi það bara einhvern veginn tala sínu máli og hann er þú veist þannig er bara sé guður er bara magna magna eindak en eins og að, þú veist og ég minna og hann og, og, og, og döngan í það er sko, það þarf að horfa á þetta út frá svo mörgum þáttu þegar sko um hverju besti leikmæður sögunar og það þarf að þú veist og þetta og þetta er ekkit hægt einhvern veginn að Er að lega, er að það er bæsta leikmanna sem kynstór og það heit get takta ekkert einna þúst segja þúst þetta er allt að áleitamál og það er ah, ju. en þetta er líka bara gert sem dægrastytting. Já ja. en á sama skapi þá er þetta eitthvað konar sagfræði og og svona að vera að reyna svona að skrifa söguna á ákveðinn hátt að reyna svona a, að hérna staðsetja men sanngjant. Þeir horra til baka og þannig þá er hérna þúst það er mjög ósanngjant að Seg, kalla hann á mínum að þú að það bara svona mín réttlindiskennt segir bara hann er ekki næstbestir með þessu og það tarfa ekkert þú veist að það fyrir mér er það mjög þú veist að þú veist mynd, að það mjög að halda þér fram og eitthvað svona skiljum þetta er samt svona það er alveg óþarf einhvern að rífast um það sko þetta eru það svakalegir bitar þarna sem eru þá verið að skilja eftir útundan sk ja ja um, þú vissu þá, þá þó, þó ekki væri nema bara þessir þessir gömlu eins og eins og Russell og Templein og Jabbar þó ekki væri nema bara þessir gömlu góða sko Oscar Robertson og þessa kalla sko. En einuist þá ekki fara ná tala. Um svona icons og svo, eins og ja Shaq og Duncan og og svona les sko. Já og og, og, og ég meina <laughs> Algjörlega. Þetta eru gaurjar sem þú... eru að uppi sko. Þannig að, sko, hérna Já, svo eru þessi gaurjar sem heita Ber... Bird of Magic líka. Já, það er náttúrulega ekki <laughs> svo nefnir það sko, hérna en vandamáli við þetta allt skilurum svo þú veist, við erum hérna, á Fertúsaldri sko, við höfum ekkit séð alvegilega af hinn, þú veist, öllu sem dóti hann. þetta er náttúrulega við byggjum það bara á tölfræði og á sko endursögnum og líka svo að maður hórta af hvað sem leikim, sem klassik leikim Já, læstir í bóka og eitthvað svo leikis og, og þú veist Þannig að fyrir mér En ef þú, já, en ef þú höfðum það þannig og ef miðum bara við bara frá því þú byrjaðir að fylgjast Hver, hver er, hver er kopið breynd? Því... Stendig kopið breynd? Það er, við erum skemmtileg pæling sko Ég segi sko Hverjir eru bestu leikmann sem þú hefur horst á spila korvubolda í NBA-deildinni day to day frá því þú byrjar að fylgjast með þessu? Já, þetta er mjög góð pælingar Ég hef segið sko, hérna Jordan er náttúrulega bestur og það er bara það er bara þannig mm -hmm. Þó er ég, að þetta verið mér síðun að Larry Bird, ég er náttúrulega ólst upp með hann mm -hmm. Plakka þetta honum yfir barnaróminu mínu, sko Þannig að ég fekk svo sem aldrei að ráða miklu kort um hvort að elska hann eða ekki Nei Þannig, hérna Ég held, að ég held ekkit, ég veit ég myndi setja að larga Kobe Bryant og ég hugsa að ég myndi setja Magic líka fyrir honan og ég myndi svo koma að þeir hérna, Shaq, Duncan, Kobe Hakim hérna, einhver star mm -hmm. og Karl Malone á nú líka að vera hérna en hann er svona sem er alveg svona skur neðar því hann náði ekki að svona taka eins mikið sem Og, þú veist þannig að tók ekki titla og Allt það það að með sko Þannig ég hef Ég hef ég, ég, ég, ég myndi Og svo so Lebron, ég er náttúrulega Mikið aðdávandi Lebron James, ég held að mm -hmm. Hvað, þetta er svo Þetta er allt, þetta fer eftir deginum sko Nú, Og maður svo andan spot, ég held að þetta er Copyði einhver star Kanski 50 eða eitthvað Skilur af mm -hmm. því sem Þú veist, þá er hann Ég myndi að setja hann eftir þúst þvertu mér alveg skuggalegar tölur og og og magic þúst það sem að Bird og Magic gerði fyrir deildina var miklu meira en Kobe gerði fyrir deildina sko umar paleri þannig og mm. þeir taka deildina úr þessum skuggadal Já. sko 8. ára teygur eins eitthvað og og fara að gera deildina svona globally aftur svona eða svona gera svona a global icon sem að Jordan tók sig upp næsta level sko Þannig að honum þeirra hefur Jordan aldrei hefur réttlega svona hátt sko. Þannig að fyrir mér fávu þrikkur það og og og og hérna ofan á það bara þú veist birti man ekki nákvæmlega tölfræna sinn. Hann var með 10 frá gæsklum sem meðaltal leik, einmið. Og og svo meir þannig að hérna og, og, og, og Magic var nátt bara Magic og þannig að þeir þeir eitthvað einn skora hátt og svo þá þá erum við kominn nýr á fjórðu og þá erum við með hérna þá var þetta bara komið að að, að spurningu með Shaq dunkan Kobe Hakim mm -hmm. svo það bara raða sko. Já. Ka þér. Hér er mjög svo sem mjög svipuð róli sko. Ég, hérna, og ég sko það er ekki eins og ég var trúlega eftir að skrifa um þetta, sko og, og hérna og, og það er eins og, eins og oft með Koby að því hann er svona polarizing fígur sko þá, þá er, hann er svona gaur þegar ég byrja að skrifa um þá veit ég ekkert hvað gerist sko, og hvert það fer ja. og eins og ég sagði við því í dag ég skrifaði einhvern einu pistil þarna þar sem á þessu þessu þessari skot og stigaskoruna geðvegi þarna 2000 eh 5767 eitthvað svona þar sem hann var að skora sem bestari leikara svo þá skrifaði einu pistil svona á hálfpartenti gamar sem hálfpartinn í alvöru þar sem ég þar sem ég svona laði Líkum að því að Kobe Bryant væri kannski antikristur ja. <laughs> hann hérna að því hann út af spila mennskunni hjá hann sko. og hann hérna og hvað, hvað, svo, það, það var að fá svo margt viðan sem, hérna, sem að sem að myndi menn á, á á það hvernig fólk hefur stundum líst anskotanum sjálfum í mannsmynd að hann hérna hann eitthvað hann hafi þessa óöflugu krafta og virtist geta gert hvað sem hann vildi kvenna sem hann vildi og og, og var svo nauslega öflugur en en þúlust svokatan talað þrjú tungumál og og settu upp þetta falllega spari bros sem að sem samt en þú vissir hva hvað var á bak við að samt sko. Eh smá alskonna svona pælingar en ég hérna ég ég ætla svo, svo mikið að þaust yyy ég gæti hnúða saman svona lista ég er auðar mjög svipuð svipuðu level og þú. Já. <lýð> en það er nú það alskveðja heila dís og man Nei alls er ekki. Bak... við erum bara að pæla hérna sko. og, og ég held bara fyrst og fremst að ég það bara láta verða því að skrifa skrifa Kobe Bryant út og aðtóka kemur út úr því því að það er mikilvæg vera fyrir mig og það kemur betur út fyrir Kobe Bryant nú trá mínum bæður um sér að ég tæmi bara úr skálum geðveiki minnar á blað og tólki bara segi frá því hvað Kobe Bryant hefur kva ferill hans hefur gert hvaða tilfinningar hann hefur svona uh hvað, hvaða tilfinningar af að vakna þegar erur fylst naðanum spila og, og, og frá frá, frá einmitt alls konar svona hlutum eins og þessi sem þú lístir afna það sem hann vildi gysgjóta og og þessu þessu semst Daleon sem Shackelo Neil og, og þessu Colorado máli og og og, og öllu þessu Eh uh, ja, var orðin þarna á þessu Black Manba tímabili í manni kort að ég hafi kort með séð þetta í hug núna eða kort að ég hafi lesið einhvers svona eins og Tupac að sí. hmm. skilur, þegar kom fram fangjarsi. Hm. Skilurðu það Tupac kemur að gerir þarna á þótt þetta er Olayson kemur út og allt það dæmi skilurðu. Já. Oh. Og og hérna þustu Kope var þarna á þessu svo tímabili sem við það þeir eru svona var svo ekkert er var ekkert ólíki nefnir, með bandrækin á móti sér eða svona mm -hmm. stóran hluta sko. Og þurfum eitthvað einn að fara og og sanna sig. Og alveg rétt, það er líka kópíinn sko. Og hann og ég meina og, víst, og hann, ég minnist því ég skrifa um það á sama tíma kópí kópí sko áður við vissum af. Það gerðist ekki þratt en en áður en við vissum af var hann aftur orðin sölugæst að treyan og og eitthvað svona já, af, því, af því að af því að hann sko, og meina sig á meðan að með réttaröldin stóð yfir að hann hann bara hjalta áfram að vinna vinnuna sína betur en flestir aðrir og, og hérna já. það er þetta frá, þú veist það er þetta svo góð, góð leksija skilur að hann fer þetta á vinnuseminu og það er það sem að svona stendur upp á sem ferli já. þannig sem eiljaði vinnusemi og einhvern veginn strákur sem að sá bæsta leikmanninn og hugsaði bara að ögu ég ætla að vera svo góður. Já. Og hvað þarf ég að gera til að komast þangað? Meira segja sko. Meira segja sko. Og reint þekki að féla að og reint þekki að féla að þú þú sérð bara á á, á tunguhreyfingunum sko. Það þust að segja tungan fór út sko. hvað til að þú þjónaðu sko. Og vera þúst eins og var eftirna frábær heimildarmynd sem heitir þetta Soulmen þú sem að fjalla um skóbransann og gæjan sem aðeins var á bak við að sæna Jordan til Nike og ja oh. og og og, og til Adidas hann skipti allt um fyrirtæki og, og bara heyra sögu þú vissu svo hann var að segja Sonny Ycaro heiti gægin sko þú vissu oh. hann fór hann gaurinn flutti til New York til að vera svo naxtusfjalla frá Philadelphia þar sem að Kobe Bryant spilaði high school volta oh og vildi ekki flytta til Philadelphia af því hann var ódesperat en og hann fór um á krönum einasta sunnudegi og sat með Kobe Bryant á fjölskyldunans og bætti máli inn og og að þúst farnai Kobe Bryant 17 ára gamall sko. að við bara að búir þessi pressa að hann og það að bara verið, og þúst hann veit nékalo þetta er bara 100 milljóna dala samningur í húfi við Adidas. Já. No. Og að vita þúst þessi strákur er búin að upplifa þessa pressu frá því hann var bara badt, sko Já. og hann hefur aldrei einhvern negin, þú veist og, og, og, og, og hann hefur aldrei séð hindrun sem hann hefur ekki geta stíði yfir í með fyrir núna þetta, fyrir núna, sko mm. með þetta, þú veist, eins og með naukvæmálið og með með hérna, þú veist, bara hann er búin að horfira eftir sjakk og samtna hann að vinna mm. titil og Og, og, og þetta, náttúrulega þetta tímabil er það sem hann, stóð til að hann færi jafnilega eitthvað annað og... Já, og hann enda heilt bara áfram Þannig að það það væri rosalega gaman ef að svo nýbritnir gerða að hérna að, að reisa stýttu á hann meðan þá spila Já, þú ert samanlega að vinna Já. okkar ytra með það Já, og sem að Þá er Jalen Rose fór yfir þetta. Já. Migist að þetta nú að ég, ég að, búna, að búna, hérna ákveða hvernig við muntir hafa stuttuna? Feita vega ekki? Feita vega kemur líklega til greina. Ég, ég sá fyrir mér fagnmiðans á móti Phoenixarinn þar sem reiði hlýran og bollum sinum alveg og ja niður og austraði. Það er eitthvað eitthvað við það sem að eitthvað íkónískt við það. Algjörlega. Og hann ljó nokku góð fyrst svona, sem hann á líka svona svona foggnan hann er. Þetta er það er. Ég verði verði afna uppi Já. Þetta er þúlust þannig ég held að sé sjá sko segja, veist, er það er mjög sjaldan sem að þúlust eins og í jafn sko Þetta er bara allir sem með Lebron sko. það er svona erfitt einhvern veginn að það er erfitt að skrifa söguna meðan einhverjum með frama mann sko. uh -huh, uh -huh. en það er samt bara held ég mjög sjaldgjæft upplifa það í af ja, svona stóri grein eins og kverfubolti er og við erum að kveðja að þú veist erum að horfa eftir einum að bestu leikmanni sögunar uh -huh. og hérna en þú veist og, og þá verður svona þetta men skiftast að, að að skoða nú hvað er í sögunni að staðsetja en þú í stóra samhengi skiptir skipti það eingum máli og það er bara mikilvægt að geta þúst vottað það sem gaurum virðingu þegar þær eru anna spilaelti og þúst þetta er bara gaman að fá veist, og það er eitthvað neins sem að tala um þessa og svona þa mér virðist það svo heillandi við þessa gæja fyrir sig sko ultra ultra, ultra keppnísmann allt ínu fatta að þeir bara getuðu ekki lengur og þá var svona verða er og svo suna mannleigir eins og bara ja mm -hmm. barkley vildi bara hann vildi ná frá kastinu þarna Mhm. Mm þegar með Houston mm -hmm. þú veist og hann var alveg til yfir líta illa út sko. Já oh. mm -hmm. vildi bara ná frá kasti sko. Oh. og þú veist allt svona og Sharma sko þú veist að, að þeir fara líka í litla sigra Já sko. oh. þetta var bara einhvern dag ein veginn einn að þeim síðustu til að fara þann pakkar sko eitthvað hann, hann er bara með svakalegt ego og alltaf verið þessi þessi dráparri sko Einna. það er, er einn það er sem að og því vorum að tala um svona Fall From Grace því, sko alveg ævið svo hann féll frekar hratt já ekki eins hratt nei það er rétt Man, spyrs hann að, spyrs í kosta hann bið... Þar nær ekki fyrir bara kominn í dómtrull kallinn eða hvað. En en ég meina en svo þúst þú getur ýmundaar hvað skrokkurin á honum var búna að fá að finna fyrir, maður. Maður. Þetta er þetta er flótt að fara sérstaklega hjá hjá svona svakalögum. Mönnum sem að þúst þetta er allt öðruvísi að vera Karl Malón ferttugur eða ferttugur til dankan eða eða að vera svona perimeter þekmar. Já. Sjöma. sem að er slash er líka sko Já. mikið að keyra í teign og búa við content og svona en ég menna ungu, eins og utanum um, Kópi sko ungur Kópí sko hann var svo rosalegur íþróttamaður sko hann náttúrulega bara A. hann var bara svakalegt sko. og með allt þetta jafnvægi og Mhm. þessa líkans beitingu mm hann -hmm. náttúrulega þóst þetta er bara hann er sko bara á eftir jörðinni með það æ ég er að tala mest bestu skotbakkar á söguna þar ég fór að hugsa dæmti. Það var að ræða það mm. Sko þessir skotbakkar stað ég veita ekki. Ég það er sko rosa lærðheldi að komast í bara topp 5 í herja. Ja, það, það er bara Bakim gehægna. Sko, og og, og, hérna, og eru við með sko Ég veit það nú ekki alveg að hæmla Magic er, er þar sko Svo ertu er sko. líka með sko Í öllum þessum stöðum svo ertu líka með sko Viltu fá Viltu fá þennan sko Þú veist að þú verður að drafta Að þú veldir hérna Byggja upp lið Til Elvild. 15 ára Hvaða mann vildurðu vilja þá Eða að þú veldir man, mann í Præminu sinni í 5 ár Hvern myndurðu þá vilja Ég meina þú þust eitthvað svona prime piling ég menn að Bill Walton veist, er inn á lista það í í svoléis og, og þú þust svo mart mart mart þig þissu og veðu ef þú allrar segum þetta stillur upp það átti að vera og, og eitthvað svoléis á okkert að hjálpa svo ja hérna ja en en sko ég fór eitthvað pæla bara með skotbakastöðuna er hún eitthvað þinnr en en aðri söguleg samhyggju, við erum með Jordan og svo, ég veit að hver er þú veist, þriðjir besti erum við, þá veist erum við að telja þú veist segja dregsler sömur segja dvein ja. veit já, hvað er, myndi Jerry vest í hvað stöðu, myndi við setja hann ég myndi setja hann í skoð bakvöld jú og er... þetta er Kanski þúst þar mun er að tala um þúst þessa allrar allrar allrar bestu þá, þá er þetta kanskje ekki rosaliga margir göturn sem komu til greina sko. Nei ég fór bara eitthvað hugsend í dag þá var að ræða sko. En svo sem er uh, þetta er svona fram svona stóru menn þetta er nota vera svona stórumanna Auðvitað. Sko. En svo, svo er líka uh, svo er líka nota þetta sem er að sem er að verða eh uh, meira og meira óþarandi sérstaklega núna það er bara þúst ætlar að bera saman skot sem spilaði þegar var ekki þriggja stiga hinna sko algjörlega þúst það, það, það sem segi ég sko ég heldur sem að horfa núna og því það breyttur og það er það bara mikið bú að gerast að ég held að Steph Curry eigi góðan sens og bara verða besti leiksamandi sögunar staðar upp staðar sko þetta var flott segue hjá þeir. Ég ætla ekki að sleppa þær fyrir nema ég er búinn að spyrja að aðeins út í og, og, og Steph margir úrbyggláurnar alveg svakalega þreyttir á því en, en þú veist þá bara verður bara að fara að oru og útsvarað eitthvað af því, því að þú veist Þetta er bara það sem er að frétta Þetta er bara, þú veist, og ég er ekkit endilega alltaf það sem er að frétta þetta er bara að frétta með stóru F e e Ég man ekki eftir því að sko ég bara ég skora bara á á þá sem hafa meira að vita á NBA-sögun en ég að leiðri þetta með en, en þú veist, breytingarnar sem á orðu á NBA-dildinu síðustu þrjú ár þær hljóta vera bara einhverjar þær mestu bara síðan að þryggjastælínan að tekinu upp eða bara síðan skotklukkan að tekinu upp eða eitthvað því að þessi deild er að taka svo svakalegum breytingum núna um þessa myndir Og, og það er notað sem náttla kórónastó á á State sem að fjölmilar eh fjölmilar reyna of mikið að hérna að þetta talum við að önnur liðsjó og svona fara na herma eftir þeim pínlítu sko á. þegar að það er ekki fræðilegur möguleiki að herma eftir þeim sko Að því að, að svona þeirri fyrstu stóru og einföld ástafu að, að það er ekkert lið í ennbjartildinni með Stephen Curry En hann uh, no. að... Og ekkert lið með Dreymon Green Og ekkert lið með Dreymon Green, maður Þú veist Þau, uh, <laughs> Þú veist, þurfum að setja staðins neður og bara að ræða hvað sá maður er hún og hinn ógefslega góður í korfabalda Það <laughs> er fáanægt, sko Hæ? þetta pick and roll með Stephen Curry og Draymond Green þar sem að þar sem að Curry annaðkvott bískir til skot eða eða vippar balltanum inn á Green og Green sko færs þetta pláss og keyrir á körfuna og það er svo að taka ákvarðan út af því. Já. Svo það hvernig Bara gólfsending inn á inn á bókut eða dælar honum inn á annaðkvott kantinn sem opnast þegar Dwight Akun kemur eða eða Það er, er, það er ekki nokkur einasta möguleiki í helvíti að að verja stæsku. Það er ekki hægt. Og þanna ég sko og og og eins og það hefur verið komið inn á ég man ekki kvarðar var sko þar það að um, að, að er ekki ekkert hlið sem er eins gott í svona skramblinu sko það er alltaf farað til helvítis. Já. Og svona þær hliðir þú nota ja, það er svo, þegar um leiga til 10 Curry þá var bara reyna, bara setta þrista í andaður það er bara þetta sem menn hafa verið að tala um þetta þetta aðdráttarafl þetta gravity í núna mm. vellinum að það, það er allt sem snýst um það að stoppa Stef Curry. Já. En þar er þetta við finndi að Luke Walton hafi verið valinn þjálvari mánaðarins. Já ja, ég meina, hann trekkja alveg þú vest, að... hver átti svo sem að fá aðra. <laughs> já. Já, ég meina, það bara fyndið að þúst men að þetta átti að fara til Steve Kerr. Já. já. Eh, þetta Golden State er bara þetta er það er svo gama þessan er skrifastur framan og já, maður. er bara þetta er stórkostlegur lið og Góðu drengir. Bara þetta er bara þú, veist, þú sjáðu það bara í nótt að uh, þá kemur kemur maður inn sem er búin að þá var að spila svona einhverja rusla mínútur að þeim uh, sem að spilaði minn að segja að voru að spilaði júta á útivill í og og gekk ekkit rosalega vel en svo kemur maður sem að spilaði einhverja örfáar mínútur með júta á síðustu leiti, ég man ekki svo hann heitir, sko. og hann kemur inn í enn leik það var að góðast eitt þá ekkert að ganga þetta svakalega vel það var þetta nefnir mjög góð og hann kemur inn og setur fjóra þrista um miðbygglegsis úr 5 tilurnum og og hérna e, e, hann hérna e, þinn maður í pointinum hann Livingstone setur á crucial tíma setur þrist úr hotninu, ég held að hefur hans fyrsti þristur í vetur alls konar svona litli hlutur og Dreymond Green, náttúrulega Ústu, bara með þrennu leik eftir leik eftir leik og, ústu, og, og hann, er að, hann er að eiga play þar sem að hann stendur á milli inn í tegn undir korfunni hér á Utah með Derek Favors og Örmeinn sem er 6-10 með gott ríts og Russell er í þrottum áru hoppar hátt og Rúdiko ber hinum um með sig sem er mesta standing ríts í sögu draft combines og og hann tekur 3 sóknar frá kost að anna kemur balltanum og hann í Draymond Green sko þúst og svo kemur og svo kemur, þú veist, og að þeir halda sig jafn og fangtli lokin og og þá kemur Stephen Curry svona eh skokkar inn og yppir röslum og klára leiki bara sko sem þúst einuð þetta ótrúlegt ah þúst ég, ég ég heyrði mann ég var að heyra mann og menn sem eru búin að vera að fylgjast með leiknum í 30 ár eða meira segja að Stephen Curry sé orðin e, mest dominant sóknarmæður í sögu Já, það meðan það er bara svona og, og þegar við erum tala um pík ára hans leis píkið hans núna er orðið besta sem nokkur leiksnaði hefur átt að léa sko ja ég menna þú veist, þú menna vel vel champion í annari hverju sótt og hann skoraði mest 100 stig leik og hann hann var með 50 stig meðaltal leik einu leik og Michael Jordan gerði það sem við vitum hvað hann gerði en Stephen Curry eins og þú segir þetta, þetta gravity hjá honum og þetta þú ég þú hann er hann er mest vol, mest af volume free stigaskytta í söguleiksinns En hann er með eina bestu tryggjast nýtingu í söguleiksins og samt svona óeingjad og, og náttúrulega bara velstiltur og prúðu dreikur en þú veist þa það er bara veist, við stundum ekki einhverja hæperbólu hérna í þessu podcasti Kjartanalli Kjartansson en, en hérna þú veist, fólk bara verður að fara kynja því að Stephen Curry og Golden State Warriors sem erum að fylgjast með þessa dagana þetta er bara þetta er einfaldlega sögulegt stuff sko. Já, ég meina þetta orðið það nú þegar þyr er að... í því ef að Tim Hardener hefði verið kjörinn MVP í fyrra? <laughs> <laughs> Hversu illa lieti Þetta MVP vote á... er náttla bara rugla sko ég er bara það fyrir mér bara þyrum um þetta er svona tímabil í sögu MB deildur með Kobe Bryant er best best á að hann atla hvað hann á bara einn MVP, enn ef MP, en MP stættu ekki mhm mm og, og Nash og Tvær, Euroveth, sem er bara þess að það sem að ná því sögu henni, sko eða þetta er þetta er þetta er það og bara að þess að þessi kriterja þú þarft að vinna 60 leiki og vera besti maðurinn í liðinu þinu, þá verður Já. Þá verður MP en þú veist að áraunum sem við vorum alast upp og við fylgdast með þessu þá var það þá var það besti maðurinn í, í besta liðunum sem að vann svo titilinn alltaf. Að, já, já, já, veit. Um, svo svo breytist það á, og en alltaf bara að það að, að Michael Jordan skildi ekki að vera með tíu MP segir, segir okkur kannski að þetta hafa verið svolítið skrítið, skrítið allt því eins og allt sem mannlegt er og ég men ná sékkel og níl var sékkel og níl liggi bara með eitt einna við píl eða og jóar ekki besti maður deltunarinnar mm. í ýti hva mörg á í röð svona geta það það er ja þetta er þrólitikin þetta er þrólitikin í því svo Vi, við við kemum ekki nálægt sliku Þannig. en ég varð að, varð að ná náðir aðeins og spyrja aðeins út í kópi bright og já. og og er gaman að sko, það sem ég visti vera bara við allt það er rosalega sko þetta er, það er svona hlutir gerast það er bara gaman að sjá söguna vera til og það er ja ah. og það er svo skylda okkar sem um að við erum áhugmenn að svo gæta gæta að virða þessa kalla og svo leyfa þóst og það er líka það er líka svo auðvelt að hrífa stað þessa goldasteitl liðnaðar Já, það Það bara spilar svo ógeðslega skemmtilegan volta og það, það, það er svo mikilli fagmenn í þessu leði og það er það er eitt af mörgum sem gerir Golden State leðið svo ógeðslega beitt að það er rosa gott og fjölæft varnarleði. Það er það er rosa fjölæft og, og, og gott sóknarleði og það er með fítusa í sókn sem við höfum aldrei séð í söguleiksinns. En svo er þetta líka það eru allir leikmennirnir í þessu leði atvinnum enn sko fram í ja. fingurgóma ekki þess en það eru bara allir með sína rullu og þeir gera hann bara alminnilega og það eru allir og, eru, og svo er allir þetta sem Jalen Rose er búin að tala við þetta að þú veist að geta að skipta á öllu allir mennir á, á réttirhæð og þeir geta mætt hæð og þeir geta mætt mætt uh, smálból og, og svo svona vannmettin atriðin svo oppin af leikmönunum í liðinu eru eru vannmettni sendinga menn og, og, og bara hvaðir eru búin að spila sér vel saman Ergilega. Þetta, Ergilega. þetta er bara beautiful thing all around alveg hundur hérðu kall þetta er bara orðið sóma þessu, sóma þessu. við tökum Kobe Be Bryant betur út eftir nokkur ár þegar við erum búin að já. Fá, fá perspektið á hann og þegar við erum búin að lesa pistan þína um hann Já, þá var vonandi allir betra perspektið á hann ekki endilega hvar hann, hvar hann stendur í annálunum heldur bara svona, hjálpa, hjálpa fólki að, að skilja fyrirbæri Kobe Bryant betur að mista hvað þið útrá mínum eins og ég skil hann Ég laka þetta ég... að lesa af <laughs> Já, það verður eitthvað ég múna að ég verði búið fyrir fyrir föstu dag já Heiður kallið, takaðið kjælaðið fyrir spjallið og bara ég hlakka til að sjá þau á skjánum á höstu Já, bara gaman og ég hlakka til að heyri því lísa en bjá Takk hverju, takkallið Þú erum við bandið Heiður wow.